بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أنه محمدًا أبده ورسوله يا أيها الذين آملوا تقو الله حقا تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً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 Wa syara al-umuri al-hadathah fa inna kullam hadatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalah fi anar Mashalul ikhwan rahimakumullah Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kepada kita nikmat nikmat sehingga kita pun bisa sama-sama berkumpul dan bermujelis di tempat kita ini untuk kita melanjutkan dari kajian kita sebelumnya dari kitab ulum sekarang nasyiha al al al-'allamah Muhammad bin al Sulaiman taala kita masih saja berada pada bab yang menyebutkan hal-hal yang wajib dijauhi bagi para penuntut ilmu sebelumnya kita telah menyebutkan ketika dia memberikan jawaban atau fatwa kemudian fatwanya tidak diikuti dengan ilmu tidak dibarengi dengan ilmu kemudian wa minha berkat al-syeh diantaranya pula yang harus dijauhi bagi para penuntut ilmu bahkan Bukan penuntut ilmu saja Yaitu bagi seluruh kaum muslimin Al-kibir Ya, kibir Marasa besar ya, Al-kibir Marasa sombong Menolak kebenaran Kebenaran yang sampai kepadanya dianggap sesuatu yang sia-sia. Jika menjadikan dia tunduk kepada kebenaran, tetapi justru membelakangi, menentang kebenaran. Ini al-qibr. Maka baca dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajma'i tasir wa abiyanah. mudhar wa qala al-kibiru haqqu bunnas akathrul sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan dengan sebaik-baik tafsir dan sejelas jelas dan seterang-terangnya keterangan dia menyebutkan al-kibiru baturu haqqu yang namanya al-kibir itu baturu haq dari kebenaran sudah sampai kepadanya bukti-bukti tentang penimbangan sebulan si, si alam meja jatuh bersama. Sudah sampai kepadanya jalan-jalan kebenaran, tanda-tanda kebenaran juga tidak mau diikuti. Nah, makanya seperti ini Al-Qibra menyumbangkan diri dengan berbagai alasan. Kata guru saya kan seperti ini juga boleh. Kan ada ulama yang lain membolehkan seperti itu. Ken ada juga yang berpendapat bolehnya seperti ini. Kalau seperti sukadanya, ya berjabat tangan sama perempuan aja ada yang membolehkan. Kalau semuanya mau diikuti. Allah musta'an wa wa'idun natdalliya merendahkan meremahkan manusia. Hadis ini tokohul muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka wabathul haqq huwa bathul ni adalah hadir haqq. Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Apa Ya, yang kebenaran itu berada di pihak yang dia tidak menyenanginya, tidak mau ikuti walaupun benar, karena bermusuhan dengan orang yang melakukan kebenaran itu. Seperti orang orang Yahudi, ya, mereka benci dengan Al Arab, orang, -orang Arab, karena Nabi diturunkan bukan dari bangsa mereka, tapi dari bangsa Arab. Padahal bukti-bukti kebenaran akan datang Yang nabi yang terakhir telah ada di kitab-kitab mereka Terlalu disebutkan Namun ternyata Allah mengangkat dari Bangsa Arab, nabi yang terakhir Maka mereka pun berpaling Sudah mengenal al-haq Tanda-tanda al-haq itu sudah ada Tetapi karena al-haq itu berada di pihak yang Tidak mereka senang Mereka pun menolaknya wa wamtun nas yaani ihtiqarhum wa wamtun nas yaitu istiqor, merendahkan merendahkan mereka wa man al kibriya'i radduka ila mu'allib dan termasuk dari al kibriya Dari kesombongan dari yaitu Penolakanmu Terhadap orang yang Mengajarimu al-haq Ketika diajarkan al-haq Menolaknya Orang yang mengajarinya Tidak mau diterimanya Apalagi dia melihat ah Ini Juga dulunya Ya baru aja keluar dari lembah hitam umpama sekarang kok sudah sok-sok terus menasihati siapa dulu kau Kita tahu kita sama-sama. Bos -sama. sekarang sosoali. Ha, ini ada tanda-tanda keagungannya -tanda al-ghayb. diingatkan kebenaran tidak mau tahu watatawalli alayhi wa sul arqmah kemudian pada bini ada kecungkakan dan adab yang buruk bersama orang yang mengajari dia wa aidan istinzafuka amman yuduka mimman huwa termasuk juga di antaranya ya Istingkab, engkau merendahkan orang yang memberikan saira kepadaMu. Sekalipun yang memberikan saira itu orang yang tingkatannya di bawah level kita, kalau dia mampu memberikan manfaat kepada kita, maka kita terima. Bukan hanya yang di atas terus yang diambil. Jadi ilmu itu diambil dari beberapa tingkatan. Bisa dari atas, bisa. Maksudnya lebih tinggi tingkatannya, bisa yang selesai sama-sama atau yang lebih rendah tingkatan dari dia kalau memang kebenaran maka dia harus beri jangan menilai orang ini baru belajar sepatu mungkin dia banyak menelak atau banyak membaca sehingga banyak mendapatkan faedah ini juga termasuk Al-Quran merendahkan, memberikan faedah kepada dia Ternyata yang memberikan faedah itu tingkatan ilmunya atau kedudukannya lebih rendah. Ini termasuk riya. Wa ha qala yaqauli ba'di talabati idza akhbarahu ahadu ahadun bi fil ilm is tanka wala Inilah yang terjadi pada sebagian penuntut ilmu, torabah. Ya, bila mana ada seseorang yang mengabarkan keperangian tentang sesuatu dan yang memberitakan ini lebih rendah tingkatan dalam masalah ilmu, maka dia merendahkannya dan tidak mau menerimanya. Apalagi berbelajar aja sudah menegur-negur kita, apalagi ya, kalau masalah. Atau mungkin ada amalan yang lainnya juga sama-sama kuatnya, maka kita berlapang dada. Wa taqdiru kamilah il anil amal bil il. Punya hurnan nas <puzzles> allah al a'ziyah. Ya, perniahanmu atau apa yang meremehkan. Mengurangi dari ilmu dari amal untuk berilmu ini sebagai tanda ya hukuman terhalangnya dia dari kebaikan kalau memang yang disampaikan itu kebenaran ya kita tidak bisa jadi kita mungkin luput namanya ilmu itu luas. Ya, semua orang tidak bisa mencakup seluruhnya. Maka kadang ilmu itu ada pada bagian yang ini, ada juga kadang pada bagian yang lain. Ya, memang ada sebagian ulama kadang menguasai beberapa jenis ilmu tapi ada yang sebagiannya dia lebih mungkin sampai di mustalah hadis. Ada yang lebih mungkin di usul fikih, ada yang lebih mungkin di apa ini? Masalah warisan. Nah, masing-masing ulama itu kadang mendekati bidang-bidangnya dia mungkin di situ. Maka nak Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wafihah dari Allahul Mukhairin. Maka dari ini telah berkata, asal yang berkata, asal menyebutkan orang berkata, Alilmu harbul Fata al-Mutaani. Kesairi harbul Makan al-Aani. Ilmu itu musuh bagi seorang pemuda yang kiber, rasa tinggi, musuh. Seperti air bah, musuh bagi tempat yang tinggi. Mesti dia mencari tempat yang rendah, air. Nah ini sifat air. Ya, dia selalu mencari tempat yang rendah untuk mengair. Seperti itu perumpamannya. Jadi, kalau dia kibir, maka tidak akan mungkin ilmu itu berada pada diri. Ini. Wa maanul baith kata Syaikhul dan makna baith ini: An al khada al mustaqalilah yamkib. Ia diberi kalangan. Seorang pemuda yang dia merasa kibir, tidak akan mungkin untuk menjangkau ilmu. Ya untuk mendapatkan ilmu, لأن العلم حرب له قصير حرب المكان العالي. Karena ilmu itu akan menjadi musuh atau akan lari darinya, sebagaimana Tadi dari air bah, ya dia akan lari dari tempat yang tinggi, maka mulai. Lain al makhluk alaik ya mufud anhu sair yamin dan shimalan, walastakfiru anhu. Karena tempat yang tinggi tadi, ya, menyingkirkan air tadi ke arah kanan dan ke arah kiri dan tidak akan menetap di tempat yang tinggi. Dia akan terus mengkuti tempat yang rendah rendah. Karena kalau demi pula ini lestakur ma al kibir ulu ilmu itu tidak akan menetap kalau orangnya disertai dengan kibir ulu merasa tinggi ya mesua sombong wa rubbama yathrubul al bi sabab dzahir bisa jadi ilmu itu akan hilang darinya dengan sebab itu Baru belajar setahun dua tahun sudah membantah ulama Di Baru ulama Syerobi, Syi Al-Jagiri Syi Abdul Al-Bukhaw dan Masyir yang lain Siapa dia dan siapa ulama Nah sudah membantah Sini, sana-sini pergi Haji Nah peran membantah Syi Ubaid Peran membantah Abdul Muharri dan memantah saya rohbi Allah SWT. baru muncul 6 nah, kemudian sudah bisa membantah para ulama ayat namanya su'ul adat yang menginginkan wajah-wajah manusia berpaling dari para masyarakat kemudian kepada kepada manusia menuju kepada Ini kiber, ya harus dijauhi baik penuntut ilmu ataupun kaum muslimin serong. Nabi juga telah mengingatkan kepada kita leluhul janata mangka nafikol di misfallatim kiberin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil biji yang paling kecil dari Kesembuhan Iya. Kalau memang ada nih ya kita terpis bagaimana caranya? Ya nah, namanya manusia penuh dengan kelemahan kadang bisa aja muncul hal-hal yang seperti itu. Nah, kita berusaha. Nah, dilawan. Di singkirkan hal-hal yang seperti itu karena akan merusak amalan kita. Kemudian berikutnya yang juga harus dijauhi at taasub Lil-Mazahidi Wal-Ara' Ya Yang harus dijauhi Ta'asub Fanatik terhadap Madhah Madhah Wal-Ara' dan Pendapat-pendapat Nah ini juga tidak boleh Tidak boleh ta'asub Ya, Kita belajar mazhab hanya untuk mempermudah Memahami Alkitab wa sunnah Bukan sebagai sesuatunya Jalan untuk Beragama Maka Asyid Bersambung menyebutkan Fadib al talab Ala talab al ilmi Ayat ta'kollaan Ani ta'ifah An ta'ifiyyah Wal hibiyyah maka wajib bagi penuntut ilmu untuk menghindarkan dirinya dari ta'ifiyah ta'ifat ta'ifat kelompok-kelompok wal hisbiya jangan ada yang bikin hisbiya bihaytu ya'qidurul wala wal baro ala ta'ifatin muayyinatin awal ala hujbin muayyinin yang mana dia mengikat ya al-wala wal cinta loyalnya dan antipasinya berlepas dirinya yang membangun ini di atas tauif tertentu au al ala hizbin mayyin Atau tahu ya, his, tertentu Bukan di atas kita wassunnah Hanya nah, seperti ini hijbiah Tidak boleh ke Nah, Sekalipun mungkin dia yang mengarahkan kita kepada kebenaran dahulunya Tetapi kalau dia akhirnya memiliki pemahaman seperti itu Kita tinggalkan Dia memang berat Sudah terlalu cinta kita kepadanya Ya Kembar untuk melepaskan diri itu susah. Ya mau tidak mau, kebenaran berhak untuk dikodi daripada individu-individu seseorang. Mengberat. Anda pernah merasakan ketika kita sudah senang sama Ustaz ini, ternyata Ustaz ini melenceng dari kebenaran, jatuh dalam zubiyyah. Memang susah untuk. Langsung Menerima Ya karena kita sudah tahu tuh Salah tapi ketika orang itu Disebutkan keburukan-keburukannya Kadang masih ada asarnya Di dalam hati kita Nah seperti ini Kita bagaimanapun Al-Haq Menjadi prioritas daripada Yang lainnya Lazat kekila kuman hati salah. Maka yang tidak dilakukan lagi ini Ya, jalannya salah, manhatnya salah. Ya siapapun dia, ya baik teman kita, guru kita, kenalan kita, atau bahkan saudara kita, kalau dia memang ya lebih memilih jalan yang lain, ya, kita tinggalkan. Al-hak lebih kita bahas kita ikuti. Kasarafus salehulaiyuzu ahzaban balum hisbun wahtul. Maka salafus saleh mereka tidak berahzab ahzab, tidak berkelompok-kelompok, tapi mereka hanya satu hisap. Nah satu satu hisap. Ini salafus saleh. Maka ketika dia mengaku salah, sementara penyimpangan-penyimpangan terus ada pada dirinya dan terus diingatkan tidak mau berubah, ia ya sudah terserai. Sekalipun dia mengaku salah, maka salah tidak akan mengakui dirinya. Karena sekarang ini di mana-mana kata-kata salah ini betul-betul disenangi, sehingga semuanya Mengaku saya salah, saya salah, dan saya salah. Seperti wahdat islaminya. Dulunya ketika bertemu dengan salah, apa katanya salah pikir Allah mustahil, salah pikir. Nah, sekarang ini karena salah sudah Dikenai oleh masyarakat Muslimin, tidak malu-malu untuk mengatakan kami juga salah, salah sesuatu. Dunia belum banyak mengikuti, menghina dia. Nah, sekarang ini dia sudah mulai mengaku. Sehingga kitab-kitabnya, ya kitab susul salah satu juga dibahas, subuhat, tabutawi. Nah, tetapi mereka paham, mereka paham sendiri atau sesuai dengan timuan mereka. Ia tadahguna tahatukaulilah sejajar. Maka mereka bergabung ikut serta dalam firman Allah Subhanahu Wataala yang tadi surah Al Saorah: "Kuwa sama muslimina min kabil, kuwa sama muslimina min kabil." Dialah yang menamai kalian, ya, al-Muslimin sejak dahulu. Nah, dari dahulu sebelum adanya ahl ahwa ya yang namanya muslimin yang muslim para eh? dahulu ya ya amalan para salih ya, diamalnya kaum muslimin tapi sekarang ini banyak mengaku muslimin tapi amalannya sudah jauh dari amran muslimnya sebenarnya ada yang lewat politik masuk di dalam ada yang ya jalan-jalan senang jalan-jalan bisa ke kota ini bisa ke kota itu ada yang mau menegakkan la ilhamom dengan ya demonstrasi di mana-mana Nah, ada yang ingin memadukan seluruhnya Jadi tong sampah Ya ada merahnya Ada putihnya, ada hitamnya, ada kuningnya, ada hijau Ada birunya menjadikan, menjadikan jadi satu Yang penting masih Solat Masih mengakui nabinya satu kiblatnya satu, Al-Qurannya satu Tidak apa-apa Jadi garuh-gaduh Kok enggak enggak mesti bisa dimakan, ini tidak bisa dimakan. Umar mustahil. Hadyah. Al-Hajj ayat yang 78 tadi ayatnya. Maka kalau hiya ta wala maka tidak boleh ada hadyah. Ya, kelompok-kelompok. Dan tidak ada bilangan ini, bilangan itu. Hanya satu. Izulloh. Walamualat walamualat, illa Allah subhanahuwataala. Maknanya asal kita basunah. Maka tidak diperbolehkan untuk polaritas, Berkasih sayang dan saling memusuhi, antipati, kecuali di atas, Hah? kecuali sesuai dengan apa yang dalam kitab dan sunnah. Jadi ukurannya alkitab wa sunnah Dengan pemahaman para sahabat tentunya Bukan menurut pemahaman seluruh manusia Nah ini yang menjadi tolak ukur Ketika di alwal barak Maka dibangun di atas alkitab wa sunnah Bukan di atas mazhab mazhabnya. Nah Hukum tidak akan berubah Sekalipun ber, apa, berlewat, berlawanan dengan sesuai hasil keputusan Apa namanya itu? Sepakatan ijma atau apa? Jadi hukum hukum itu bisa berubah Ketika tiap tahun ini ada pertemuan kemudian ditetapkan hukum Hanya berubah-ubah hukum itu Maka khawatirkan, akan menyerupai ahlul kitab yang kitab-kitab mereka Selalu diperbaharui disesuaikan dengan kondisi zaman. Mungkin yang dulunya juga mereka meyakini tidak ada boleh tidak boleh berpolitik. Tapi nah, sekarang ini susah sudah tidak bisa berpolitik. Akhirnya bolehlah politik yang pulangnya. Yang dulunya masih ya memegang syarats Islam, ya, laki dipisah perempuan dipisah. Terakhir ini pas susah, Perempuan juga harus dibangkitkan anu apanya? Ya secara dengan kaum laki-laki hanya boleh sudah. Iya. Sehingga lapangan pekerjaan banyak digeluti oleh kaum wanita. Ada yang jadi supervisor perempuan. Tapi lebih lagi potongan itu perempuan. Kadang jadi genektur lagi Sampai bingung Kenapa ini orang gaduh-gaduh di bis Dan tak pas jalan bis dia yang minta kita uang Genektur dia terhadap Allahumma sinta nah, Perempuan jadi pacangan Untuk larisnya perdagangan Ketika mereka taklim Ya, dipisah-pisah. Lagi perempuan dipisah. Lalu mustahil ketika kampanye, perempuan yang jadi calon itu dipaham di pinggir jalan, besar-besar lagi di gambar. Semakin rusak. Aminan nasi masalah man yatahazzat ila taifatin ayinatin. Ada antara manusia contohnya ada yang bertahasuk, berhisik kepada kelompok tertentu. Yukar layu manha juha wa yastadallu alaih bil'adillatillati qadotaku nadin alaih. Dia menetapkan manhajnya Dan kemudian Dia berdalil Dengan berbagai macam dalil Padahal sebenarnya Dalil itu yang Akan menghujainya Artinya tidak cocok Terus dalil itu bertentangan dengan Hispiyah his Kemudian wahai Alhamidunah Ya, setelah dia menetapkan mana dan dia menetapkan dalil-dalil yang sebenarnya dalil itu bertentangan dengan pemikirannya, maka dia akan membela mati-matian, akan membela mati-matian. Siapa yang menentang, ya sudah, dianggap sesat. Wa yublil manusiawu dan dia akan menyesatkan yang Selain selain kelompoknya Bahkan bukan menyesatkan saja Kadang mengkafirkan halal darahnya Untuk dibunuh Halal darahnya Allah Maksudara Padahal Rasulullah menyebutkan Darah dan kehormatan kaum muslim itu Untuk dijaga dan dipelihara Tidak boleh ditempatkan Nah, ini mereka membolehkan Hatta in ka aqrab bil haq. Sekalipun orang yang di luar kelompoknya tadi sebenarnya lebih dekat kepada al-haq. Tidak perlu Yang jelas kalau sudah tidak sama dengan prinsip dia, maka orang-orang yang di luarnya dia akan Mengecap dengan kata-kata sesat, sekalipun sebenarnya orang itu dia lebih dekat kepada Allah. Min hari antaranya berapa? Weya kubu bimarda, bandai sama i'fahu aliyah. Ada yang mengambil mengambil prinsip atau menetapkan prinsip. Bahawa barang siapa yang tidak bersamaku maka dia menjadi musuhku. Ya, kalau tidak ikut sama dia sudah jadi musuhnya. Maka tasse, saya ini bahwa dan khabih. Ini fisik yang khabih, yang keji. Jahat. Ya, jahat khabih. Buruk. Leana huna kawasan, lain ayatku nalar kau aleik. Karena di sana ada bisa dua kemungkinan, ya pertengahan, yaitu antara orang yang bersamamu atau orang yang akan memusuhi. Makawai jakan aleik bilhak halya kun alayka wa huwa fil maka jika ya yang tadi engkau sebut itu dia dia al haq maka ya yang menjadi musuh itu tadi sebenarnya dia kan dia dia atal haq pada hakikatnya jadi yang menjadi ukurannya itu harus mengikuti dirinya harus mengikuti dirinya adapun orang lain tidak mengikuti dirinya sekalipun orang lain juga atal hak, tidak dianggap sendiri tidak penting hanya al haq dianggapnya Al-haq itu pada dirinya, yang lain itu salah semua. Padahal sebenarnya kalau yang di sulit tadi juga dia tetap al-haq ya, sama saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan unzur akhaka dzaliman aw mazlum. Nabi menyebutkan tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Jadi kita suruh menolong orang yang berbuat zalim atau yang dizalim. Hadis ini keluar oleh Al Bukhari, Trimidi dan Imam Ahmad. Maka bana suruh zalim antam naahu inazalim. Maka untuk membantu atau menolong orang yang berbuat zalim, engkau mencegahnya dari dia berbuat zalim. Ini, Jadi orang yang zalim. Di tiga, jangan lagi berubah dolari Orang yang tadi memusuhi yang lain Di dari Memusuhi yang lain Jangan membangun koida-koida yang Koida-koida itu bertentangan kitab dan sunnah Kemudian mengambil dalil Memaksakan dalil untuk mendukung pendapatnya orangnya ada yang berpendapat dia mengambil dalil walau takarabuhai disodara jangan mendekati pohon ini jangan mengambil dalil berarti tidak boleh mendekati pohon berini dihantam dari peti jangkau ya. jangan mendekati pohon jangan mendekati pohon ini ini dalilnya Al-Quran jadi untuk dipakai berpoetik atau orang memberi peringatan, peringatan Maulid atau Isra Miraj atau yang lainnya. Abbas Qirfa ini kira tahun salam umum ini berlaku peringatan, karena peringatannya itu bermanfaat bagi kaum ini. Dari daripadanya betul aja, tapi salah menempatkan dalil ni. Ditarik ke hawa nafsunya. Maka kala hizbiah fil Islam tidak boleh ada hizbiah dalam Islam. Kelompok-kelompok. Wal hada lamazharakal hazabil muslimin wa tanawwa turuk ummah. Oleh <tis> kerana kalau muncul ahzab, kelompok-kelompok pada diri kaum muslimin, maka di sana akan bermacam-macam jalannya sudah berjenis-jenis jalan dan umat akan berpecah belah berserai berai Wa sawroba'adhum yudillu yudzallilu ba'dun wa yakul lahmu aqihimaitan sehingga sebagian mereka akan menyisatkan sebagian yang lain dan akan memakan daging saudaranya mati. Ya mengibailah secara. Lihat dihil fasyari terhadap hak mereka. Yang menjadikan mereka apa ini ayat serta berita tadi, hilang kekuatannya. Kama qala wa ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tala'u faqashu wa tadhabarihukum." Al-Anfal ayat 46 Jangan kalian saling berselisih Menjadikan kalian gentar Dan akan hilang Kekuatan kalian Nah saling berselisih Mempertahankan keyakinannya Tidak mau mengembalikan agamanya kepada Aslinya Maka Imam Malik pernah menyebutkan Tidak akan menjadi baik umat ini Kecuali bagaimana yang telah menjadi baik awal Yaitu di zamannya para sahabat Mereka senantiasa mengembalikan urusan kepada Alkitab Sunnah Sehingga Urusan mereka menjadi baik Jadi tidak bisa Kita ini mau Menyatukan umat Tapi dengan prinsip yang berbeda-beda tidak bisa Sampai hari kiamat, Nabi Kecuali kita semuanya kembali kepada kita wa dengan satu pemahaman. Pemahamannya para sahabat. Selama tidak mau, ya, tidak akan bisa. Masing-masing punya prinsip. Ya, tidak apa-apa. Kan semuanya tujuannya surga. Jalan sini, jalan sana. Surga ini siapa yang mau didapat? Surga yang miliknya Allah Subhanahu SWT. Kalau bukan melewati jalan yang disyariatkan oleh Nabi Rasulnya, tidak akan sampai. Mungkin Surga berkinerja sendiri yang dia dapat. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dia raih. Kalau jalannya tidak jalan yang dicarikan oleh Allah dan Rasulnya dengan pemahaman yang benar. Negara kena naji berubah ada tulab ilm dia kum inda sheikh nama nama syiah. Oleh karena itu kita menjumpai sebagian penuntut ilmu yang dia berada di se sheikh dari beberapa masih yang terlihat sheikh bilhak walbafir wayuadi mansiwah. Maka dia membela sheikh bilhak walbafir. Ya hak dan batal, dan dia akan mengusir selainnya lainnya. serampangan, mau benar mau salah penting sama syekh dan akan mengusir selainnya dan dia akan menyesatkan, membidaahkan. Bayaroh an Sheikhohu wa al Musleh, dan dia melihat bahawa syekhnya itulah yang Alim, ya, yang memberi maslahat. Nah, ini pencajur ini ya syekhnya pokoknya sudah bahkan sampai guru ya ini al-babil di tidak diindahkan masyarakat ulama kibar yang lain lamin atau laman siwahu inna jai al-muslim Padahal masalah ini itu yang menyelisinya itu bisa jadi mereka jahil atau musyrik. Ya, ingin membuat kerusakan. Wa hadza Ini kekelongan yang besar. Balighu akhadqal man wafaqa qawlahu al-kitab was sunnah. Qala ashabu Rasul sallallahu Tapi yang wajib untuk kita mengambil ucapannya kalau mencocoki ucapannya kenapa kitab was sunnah. Dan Ucapannya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ukurannya. Kalau tidak, ya siapapun dia, ya tidak kita memandang siapa dia. Lain, kita melenki dari kita sunnah dan kalau para sahabat, ya maasalam, selamat berpisah karena kita membangun manhaj kita al walaw al barah di atas al kita sunnah dengan pemahaman Sarapasal Ini yang bisa kita baca Pada kesempatan kali ini Ada kekeluaran dalam Menerjemah atau membaca Yaitu memang kelemahan kami Kita sama-sama Saling mengoreksi Tapi mudah-mudahan Paling tidak memberikan Manfaat kepada kita Agar kita Bersatu di atas Jalan Al-Haq, tidak berkicib-kicib, tidak berkelompok-kelompok, ya, hispul wahid, kelompok hanya satu, iaitu hispul Allah, kelompok Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka lah orang-orang yang akan dimenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaamsal, lah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, taqabbaluh, taqabbalullah.